Коментар до розділу 5 «Людське щастя створюють не так великі успіхи, які трапляються доволі рідко, як невеликі покращення щодня» Бенджамін Франклін Найкращий захист – це напад Враховуючи трагічні події на фондовому ринку останніх кількох років, навіщо захисному інвесторові взагалі вкладати в акції, бодай, копійки? Насамперед, згадаймо Згідно з Гремом, ступінь пасивності інвестора залежить не так від вашої толерантності до ризику, як від вашої готовності присвячувати час і витрачати зусилля на формування інвестиційного портфеля. І якщо ви все правильно робите, то інвестувати в акції буде так само легко, як вкладати гроші в облігації чи в будь-який інший інструмент грошового ринку. І з розділу 9 нам стане зрозуміло що найпростіше купувати паї індексних інвестиційних фондів. Зусиль на це потрібно не більше, ніж для того, щоб одягнутися вранці. Якщо ви обпеклися на операціях з акціями під час ведмежого ринку, який розпочався в 2000-ні, зрозуміло, що ви могли ухвалити рішення більше не купувати акції. Як кажуть турки, обпікшись на молодці, почнеш домухати на йогурт. Крах 2000-2002 років був таким жахливим, що чимало інвесторів зараз вважають акції нещивно ризикованими, та як не дивно, сам факт краху взяв на себе більшу частину ризику фондового ринку. Раніше було гаряче молоко, а тепер йогурт кімнатної температури. Якщо поміркувати логічно, рішення чи володіти акціями сьогодні, не має нічого спільного з тим Скільки грошей ви втратили б, володіючи ними кілька років тому? Коли акції оцінюються досить раціонально, щоб спричинити в майбутньому зростання, тоді ними варто володіти, незважаючи на ті збитки, до яких вони могли б призвести в нещодавньому минулому. Тим паче це має сенс, коли дохідність за облігаціями низька, що зменшує майбутню віддачу від інвестицій. Як ми відзначили в розділі 3 – за стандартами, що наразі склалися, акції з початку 2003 року вважали не дуже переоціненими. Тим часом, ще зовсім недавно дохідність за облігаціями була такою низькою, що інвестор, який купує їх для своєї уявної безпеки, уподібнюється до курця, який вважає, що може захиститися від раку легень, палячи цигарки з низьким вмістом смол. І байдуже, наскільки сильно позицію захисного інвестора ви обіймаєте. Гремове розуміння низької активності чи в сучасному розумінні низького ризику передбачає, що відповідно до сьогоднішніх реалій принаймні якусь суму ви повинні вкладати в акції. На щастя, для захисного інвестора ніколи не було простіше купувати акції. Інвестиційний портфель, який поставлено на постійний автопілот – що без особливих зусиль з вашого боку дає хай навіть незначний прибуток щомісяця із завчасної ретельно відібраних інвестицій, позбавляє вас необхідності присвячувати більшу частину вашого життя пошуку привабливих акцій. Чи варто купувати те, що ви знаєте? Насамперед з'ясуємо, чого завжди має уникати загасний інвестор. Він не повинен думати, що може вибрати акції, не виконавши домашнього завдання. У 80-х, на початку 90-х років ХХ століття одним із найпопулярніших інвестиційних дивізів був «Купуй те, що знаєш». Пітер Лінч, який із 1977 до 1990 року привів Fidelity Magellan до найкращих результатів, яких коли-небудь досягали взаємні фонди, був найхаризматичнішим проповідником цього заповіту. Лінч стверджував, що інвестори-аматори мають одну перевагу, яку професійні інвестори забувають використовувати. І це – сила загальних знань. Якщо ви виявите новий чудовий ресторан, автомобіль, зубну пасту чи джинси, якщо помітите, що на сусідній стоянці завжди багато людей, або що люди все ще працюють у центральному офісі компанії ще довго після того, як Джей Лено – Відомий американський актор, комік, письменник, найбільше відомий як ведучий вечірньої телепередачі The Tonight Show. Завершить ефір, тоді ви маєте особливе розуміння акцій, якого професійний аналітик або менеджер інвестиційного портфеля може ніколи не набути. Як казав Лінч, протягом життя, коли ви купуєте автомобілі чи фотоапарати, у вас формується відчуття, що хороше, а що погане. Що продається, а що ні. І що найважливіше, ви знаєте про це до того, як це стає відомо на Волстріт. Пітер Лінч та Джон Ротшильд. One Up on Wall Street. Penguin, 1989, сторінка 23. Правило Лінча звучить так: ви можете перевершити експертів, якщо використовуватимете свою перевагу яка полягає в інвестуванні в компанії чи галузі, на яких ви добре розумієтесь. Хіба не правдоподібно? До того ж, за багато років від цього виграли тисячі інвесторів. Та правило Лінча працює лише тоді, коли ви дотримуєтесь і другої його частини. Пошук перспективної компанії. Це тільки перший крок. Наступний – проводити дослідження. Треба віддати Лінчеві належне – він наполягає на тому, що хай які чудові товари виробляє компанія, чи хай яка забита парковка перед її офісом, ні в якому разі не можна вкладати в неї кошти, не вивчивши її фінансової звітності і не оцінивши її комерційної цінності. На жаль, більшість покупців акцій ігнорують цю частину. Діва Барбара Стрейзенд, яка займається дейтрейдингом, уособлення інвестора, який ігнорує другу частину правила Лінча. У 1999 році вона проговорилась. «Ми щодня ходимо в Starbucks, тому я купую акції Starbucks. Але куметна дівчина… З англійської «Funny Girl» – мюзикл за участі Барбери Стрейзенд, що став поворотним у її кар'єрі. Забула, що, незважаючи на те, як сильно вам подобається лати у високих, не вельми стаканчиках, вам усе одно необхідно проаналізувати фінансові показники компанії Starbucks і переконатися, що її акції переоцінені не більше, ніж вартість кави. Безліч покупців акцій припускаються тієї самої помилки, накидаючись на акції Amazon.com лише тому, що їм подобається цей сайт, або купуючи акції E-Trade, їхнього власного онлайн-брокера. Прихильниками цієї ідеї стали навіть деякі експерти. В інтерв'ю, яке вийшло на каналі CNN 1999 року, менеджера інвестиційного портфеля Кевіна Лендіса з інвестиційного фонду First Hand Funds спитали «Як вам це вдається? Кевіне, чому в мене так не виходить?» Із 1995 і до кінця 1999 року фонд First Hand Technology Value досягнув дивовижних показників середньорічного прибутку на рівні 58,2%. «Власне, ви теж можете це робити», – прощебитав Лендіс. «Усе, що вам насправді потрібно, то це зосередитися на тому, що ви знаєте, вникати у галузь, і спілкуватися з людьми, які в ній працюють щодня. Інтерв'ю з Кевіном Лендісом транслювали на каналі CNN у програмі «In the Money» 5 листопада 1999 року об 11.00 за північноамериканським східним часом. Фінансові досягнення інвестиційного фонду, очолюваного Лендісом, підтверджують, що для успішного відбору акцій орієнтування на ті речі, які ви знаєте, це не завжди те, що вам насправді треба робити. Із кінця 1999 року до кінця 2002 року інвестиційний фонд Лендіса, до складу якого входили високотехнологічні компанії, про які, за його словами, він знав із перших вуст, із його джерела в кремнієвій долині, втратив 73,2% своєї вартості. Він зазнав ще вагоміших збитків і ще сильнішого удару, ніж у середньому, Інші аналогічні фонди в цей самий період. Найдошкульніше спотворення правила Лінча стосувалося корпоративних пенсійних планів. Якщо ви повинні купити те, що ви знаєте, то що може бути кращою інвестицією для вашого пенсійного плану 401k, ніж акції вашої компанії? Зрештою, ви там працюєте, то хіба ви не знаєте про неї більше за будь-яку сторонню особу? На превеликий жаль, працівники компанії Enron, Global Crossing і WorldCom, більшість із яких вклали майже всі свої пенсійні активи в акції своїх компаній, лише після того, як втратили їх, зрозуміли, що несторонні для організації люди часто владіють лише ілюзією знань, а не реальними знаннями про стан компанії. Психологи на чолі з Барохом Фішхофом з університету Карнегі Мелона. Задокументували тривожний факт те, що людина знає про певний предмет більше, не виключає, що вона перебільшуватиме свої знання про нього. SARA LICHTENSTEIN AND Do those who know more also know more about how much they know. Organizational Behavior and Human Performance. No December 1977, сторінки 159, 183. Ось чому інвестиції в те, що ви знаєте, можуть бути дуже небезпечними. Що більше ви знаєте, то швидше за все менше перевіряєте слабкі сторони акції. Така згубна форма надмірної впевненості називається помилкою прив'язності додому, або звичкою дотримуватися того, що вже знайоме. Індивідуальні інвестори володіють утричі більшою кількістю акцій своєї місцевої телефонної компанії, ніж усіх інших телефонних компаній. Типові взаємні інвестиційні фонди віддають перевагу акціям компаній, штаб-квартири яких розташовані на відстані менше 200 кілометрів від головного офісу фонду, перед офісами середньостатистичних американських компаній. Інвестори, які мають рахунки 401k, – утримують від 25% до 30% своїх пенсійних активів в акціях компаній, у яких працюють. Дивитись Гар Хюберман, Familiarity Breeds Investment, Joshua D. Ковал і Тобіас Джей Московиц, The Geography of Investment, а також Гар Хюберман і Пол Сенгмеллер, Company Stock in 401k Plans. Усі вони доступні на сайті Papers. Іншими словами, знайомство з об'єктом породжує самозаспокоєння і необ'єктивність. Хіба не завжди так буває, що приголомшений сусід, найкращий друг чи батьки-злочинця, побачивши його в телевізійних новинах, із подивом вигукують? А він же був таким милим! А все тому, що коли ми надто близькі до когось чи до чогось, то все безумовно беремо на віру і не ставимо під питання, як це буває робимо, коли ми стикаємось з чимось або з кимось уперше. Що краще ми знаємо акції компанії, то більша ймовірність того, що захисний інвестор перетвориться на лінивого інвестора, який вважає, що нема потреби робити домашні завдання і аналізувати ситуацію. Не допускайте, щоб таке трапилось із вами. Чи можете ви впоратися самотужки? На щастя, для пасивного інвестора, який готовий виконувати домашні завдання і сформування інвестиційного портфеля, настала золота пора. Ще ніколи за всю фінансову історію володіння акціями не було таким дешевим і зручним задоволенням. Як стверджує Чарльз Джонс, професор фінансів із бізнес-школи Колумбійського університету, вартість невеликої односторонньої торгівлі, купівля або продажу на Нью-Йоркській фондовій біржі акцій, що перебувають у лістингу біржі, впала з 1,25% за часів Грема до близько 0,25% у 2000 році. Для таких установ, як взаємні інвестиційні фонди, це справді великі кошти дивитись Charles M. Jones «A Century of Stock Market Liquidity and Trading Costs» за посиланням papers.ssrn.com. Зроби це сам. За допомогою спеціальних брокерських онлайн-сервісів, таких як sharebuilder.com, foliofn.com і buyandhold.com. Ви можете купувати акції автоматично, навіть якщо у вас мало вільних готівкових коштів. Ці веб-сайти беруть незначну комісію в розмірі 4 доларів за кожну періодичну покупку будь-якої з тисячі американських акцій, які є в них у наявності. Ви можете інвестувати кошти щотижня або щомісяця, реінвестувати дивіденди і навіть вкладати гроші в акції, перераховуючи кошти з банківського рахунку чи напряму. З депозитного рахунку з вашої зарплати. Сервіс sharebuilder.com за операції з продажу акцій бере більшу комісію, ніж за операції з купівлі акцій. Отакий От спосіб нагадуючи вам, наче ляскаючи вас поносом згорнутою газетою, що швидкий продаж це інвестиція в нікуди. Тоді як Folio FN пропонує також послуги з моніторингу податків. На відміну від традиційних брокерських контор чи взаємних інвестиційних фондів, які на поріг вас не пустять, якщо ви не готові інвестувати дві тисячі чи три тисячі доларів. Ці онлайн-фірми не мають мінімального балансу на рахунок і призначені для інвесторів-початківців, які хочуть сформувати портфель для роботи в режимі «Автопілот». Звичайно, Комісія за транзакцію в 4 долари забирає величезний шмат від щомісячної суми інвестицій у розмірі 50 доларів і перетворюється на величезні 8% операційних витрат. Але якщо ви обмежені в коштах, то саме такі сайти для мікроінвестицій – єдиний спосіб створити диверсифікований інвестиційний портфель. Крім того, акції можна купувати безпосередньо в компанії емітента. У 1994 році Комісія США з цінних паперів і фондових бірж послабила кайдани, які вона вже давно затисла на прямих продажах акцій громадськості. У відповідь, сотні компаній створили інтернет-програми, які дозволяли інвесторам купувати акції, не вдаючись до послуг брокерів. Деякі корисні інформаційні онлайн-сервіси з питань придбання акцій розташовані за посиланнями. dripcentral.com netstockdirect.com філія ShareBuilder і stockpower.com Часто буває так, що вам доводиться виплачувати комісійні і різноманітні неприємні платежі, які можуть перевищувати 25 доларів на рік. Проте купувати акції напряму через програму все одно зазвичай дешевше, ніж через брокера. Проте варто попередити що придбання акцій із незначним прибутком може стати причиною великого податкового головного болю. Якщо ви не готові до того, щоб готувати постійний, виснажливий детальний звіт про ваші покупки, намагайтеся рідше їх здійснювати. І, нарешті, не вкладайте всі ваші кошти в акції лише однієї чи навіть кількох різних компаній. Якщо тільки ви не бажаєте піднімати свої ставки, вам взагалі не варто їх робити. Порада Грема стосовно вибору від 10 до 30 компаній залишається хорошою відправною точкою для інвесторів, які хочуть сформувати свій портфель та водночас необхідно переконатися, що ви не надто зациклилися на одній галузі. Для того, щоб визначити, чи акції, якими ви володієте, достатньо диверсифіковані між різними галузями економіки, можна скористатися безкоштовною функцією Instant X-Ray на сайті morningstar.com або проконсультуватися в секторі довідок «Глобальний стандарт класифікації галузей» на сайті standardandpulse.com. Більше інформації про те, як вибирати індивідуальні акції для формування свого інвестиційного портфеля – ви знайдете на сторінках розділів 4, 11, 14 і 15. Якщо після формування такого інвестиційного портфеля, який працює онлайн на Автопілоті, виявиться, що ви берете участь у торгах більше, ніж двічі на рік, чи витрачаєте більше однієї чи двох годин на місяць на свою інвестиційну діяльність, тоді справи кепські. Не дозволяйте легкому і хвилинному інтернет-пориву спокусити вас і перетворити на спекулянта. Пасивний інвестор бере участь у перегонах і виграє, коли сидить непорушно. Отримайте допомогу. Пасивний інвестор також може придбати акції через дисконтного брокера, спеціаліста з фінансового планування або звичайного біржового брокера, які надають повний спектр послуг. Якщо ви звернетесь до дисконтного брокера, Більшу частину роботи з відбору акцій вам доведеться робити самостійно. Принципи Грема допоможуть вам створити основу інвестиційного портфеля, який потребує мінімального обслуговування і даватиме стабільний дохід. З іншого боку, якщо у вас немає часу чи бажання робити це самостійно, немає жодних причин соромитися того, щоб звернутися по допомогу до фахівців з підбору акцій чи до взаємного інвестиційного фонду. Але існує обов'язок, який не можна перекладати на інших. Ви і тільки ви повинні перевірити до того, як заплатити гроші, чи ваш радник надійний і бере адекватні комісійні. Більше вказівок дивитесь у розділі 10. Делегуйте частину обов'язків. Взаємні інвестиційні фонди – це оптимальний спосіб для пасивного інвестора скористатися перевагами зростання фондового ринку – і уникнути необхідності перевіряти власний портфель. За відносно невелику платню ви можете придбати високий ступінь диверсифікації і зручності, дозволивши професіоналам обирати і спостерігати за вашими акціями. У своїй найкращій формі індексних портфелів взаємні інвестиційні фонди можуть майже не потребувати контролю чи обслуговування. Інвестуючи через індексні інвестиційні фонди, ви можете, наче, Лінивий фермер Ріп Ван Вікель з новели Вашингтона Ірвінга «Проспати 20 років, і навряд чи вас спіткають якісь неприємності чи сюрпризи. Це просто втілення всіх мрій пасивного інвестора. Докладнішу інформацію про це наведено в розділі 9. Латання вибоїн Фінансовий ринок щодня то злітає вгору, то падає вниз. Але захисний інвестор може взяти під контроль цей хаос. Навіть якщо ви не готові до активних дій, відмова від будь-яких спроб передбачити майбутнє може стати вашою найпотужнішою зброєю. Ухвалюючи інвестиційні рішення на автопілоті, ви не обманюєте себе, думаючи, що знаєте, що діється з акціями на фондовому ринку. У такий спосіб ви позбавляєте фондовий ринок можливості засмутити вас. І для вас вже немає значення, якими дивними можуть виявитися його стрибки. Як зазначає Грем, метод середнього рівномірного інвестування дозволяє вам інвестувати фіксовану суму грошей через певні проміжки часу. Щотижня, щомісяця або щокварталу ви купуєте ще, незалежно від того, чи курс зріс чи збирається зростати, знизився чи залишився стабільним. Кожна велика взаємна інвестиційна компанія чи брокерська фірма може автоматично і безпечно переказати для вас гроші в електронному режимі. Тож у вас немає потреби виписувати чек чи відчувати докори сумління через платежі. Чого очі не бачать, того серцю не жаль. Ідеальний спосіб реалізації методу середнього рівномірного інвестування, формування портфеля з паїв індексних інвестиційних фондів які працюють з усіма акціями і облігаціями, які варто мати. Таким чином, вам більше не доведеться грати у вгадування, куди прямує курс, який сектор ринку, які конкретно акції чи облігації покажуть найкращі результати. Припустімо, ви можете витрачати 500 доларів щомісяця і згідно з методом середнього рівномірного інвестування регулярно купуєте акції лише трьох індексних інвестиційних фондів, Перший з них, у який ви вкладете 300 доларів, спеціалізується суто на акціях американських компаній. Другий, у який ви вкладете 100 доларів, працює лише з акціями іноземних компаній. Третій, куди ви також інвестуєте 100 доларів, має справу лише з американськими облігаціями. Таким чином ви можете бути впевнені, що володієте майже всіма інвестиціями на планеті, якими варто володіти. Докладніше про те, як раціональніше зберегти частину свого портфеля в акціях іноземних компаній, дивитись у розділі 7. Щомісяця, наче годинник, ви купуєте більше паїв фонду на заздалегідь визначену суму. Якщо курс падає, то на неї можна придбати більшу кількість паїв, ніж у попередньому місяці. Якщо фондовий ринок зріс, тоді на ці кошти ви купуєте меншу кількість акцій. Налаштовуючи в такий спосіб ваш портфель на режим постійного автопілота, ви зберігаєте себе від викидання грошей на вітер на ринку саме тоді, коли він здається найбільш привабливим. І, по суті, є найнебезпечнішим, але водночас і не відмовляєтесь від вигідних покупок після того, як крах ринку зробив інвестиції справді дешевими. Хоча вони здаються більш ризикованими. За даними провідної дослідницької компанії у сфері фінансування Ibetsan Associates, якщо ви інвестували 12 тисяч доларів в акції компаній, які входили до складу фондового індексу S&P 500 на початку 1929 року, то через 10 років у вас залишилося б лише 7223 долари. А от якби ви почали вкладати по 100 доларів щомісяця, то до серпня з 1939 року ваша сума зросла б до 15 571 долара. Саме в цьому полягає сила дисциплінованого придбання навіть перед загрозою великої депресії або найгіршого ведмежого ринку всіх часів. Джерело. Фінансову інформацію люб'язно надано компанію e Associates. І хоч індивідуальний інвестор до 1976 року не мав змоги купити акції всіх компаній, які входять до складу фондового індексу S&P 500, проте приклад доводить, що метод середнього рівномірного інвестування варто застосовувати, коли курс падає. Рисунок 5.1 показує магічну силу методу середнього рівномірного інвестування в умовах нещодавнього ведмежого ринку. Найкраще, коли ви сформуєте стабільний інвестиційний портфель із паїв індексних фондів у його основі і поставите його на режим автопілота, тоді на кожне запитання стосовно фондового ринку ви зможете дати найпотужнішу відповідь, яку лише може собі уявити пасивний інвестор. Я не знаю і мені байдуже. Якщо хтось питає, чи покажуть облігації кращий результат, ніж акції, Просто відповідайте «Я не знаю» і «Мені байдуже». Зрештою, ви автоматично купуєте обидва види цінних паперів. Чи спричинять акції компанії галузі охорони здоров'я кризу на ринку акцій високотехнологічних компаній? Ваша відповідь «Я не знаю» і «Мені байдуже». Адже ви постійний власник обох видів таких акцій. Яка компанія стане наступником Microsoft? «Я не знаю». І мені байдуже. Допоки компанія достатньо велика, щоб володіти її акціями, індексний фонд матиме їх, і ви продовжите свій шлях. Чи акції іноземних компаній перевершать наступного року вітчизняні акції? Я не знаю. І мені байдуже. Якщо це станеться, ви отримаєте прибуток. Якщо ні, придбайте більшу їх кількість за нижчим курсом. Завдяки інвестиційному портфелю з функцією постійного автопілота ви можете казати «Я не знаю, і мені байдуже». Це звільняє вас від відчуття, що вам конче необхідно передбачити, що буде діятися на фінансовому ринку, як і від ілюзії, що хтось на це здатен. Усвідомлення того, як мало ви можете знати про майбутнє, в поєднанні з прийняттям свого незнання найпотужніша зброя захисного інвестора. Yeah. <laughs>